і багато хто мав у ній свої інвестиції. Причина? Свою філософію виклав мені Роман Паладійчук, старий націоналіст, котрий ще перед війною у Львові видавав популярну дешеву книжку. На еміграції він зі своїми однодумцями створив націонал-комуністичне середовище. У Канаді він був успішний у бізнесі. Аж до часу коли почав торгувати з націонал-комуністами Китаю. Закуповував багато товару, який люди не купували. Бо хто купить тенісний м'ячик, який не відбивається, як слід від корту? Тупе лезо для бритви, яке голить, Чи шовкову сорочку, яка кусає тіло? І збанкрутував. Його філософія – такий вітер повіяв. Про дещо іншу торговельну філософію розповів мені Михайло Марущак, управитель кредитівки імені Святого Николая в Торонто. За Польщі він був польовим мірником, а згодом ревізором Українського Союзу кооперативів. Приїхавши до Канади, він зустрів свого шкільного товариша Жида, так у Галичині називали тоді євреїв. Розговорилися. Де ти працюєш? Запитує Марушчака його товариш. «Та на фабриці, а де ти?» «Я маю свій бізнес». «Вже бізнес?» – дивується Марушчак. «Чого ж ти дивуєшся?» – усміхається його приятель. «Як довго ти на еміграції?» «Два роки». «Нічого дивного. А ми, жиди, на еміграції вже дві тисячі років. Як ви, українці, будете так довго на еміграції, як ми?» то й ви будете такі успішні, як ми. Це вже інший вітер. Марушчак вийшов із кредитівки. Дирекція омолодила провід та найняла на управителя молоду людину. Він знюхався з адвокатом, теж із молодих, і обидва так управляли, що кредитівка збанкрутувала. Що найцікавіше, управитель був настільки впевнений або наївний, що все закінчиться для нього добре, чи як кажуть, кінець діло хвалить? Що понад 100 тисяч доларів, отриманих із нелегальних трансакцій, тримав на своєму рахунку в тій же кредитівці, і поліції не треба було далеко шукати доказів. У цьому випадку кінець діла не похвалив, і вони обидва відсиділи кару в тюрмі. Чому вони так учинили? Поліцай, який проводив слідство, сказав: не знаю, хіба що ними керувала їхня пожадливість. Отже, такий вітер повіяв із Америки. Творилися величезні підприємства, які відкривали сотні крамниць і постачали товар по безконкурентних цінах. Довго ніхто не витримував цієї конкуренції. Не витримав і чи не найбільший канадський універмаг із кількома десятьма крамницями по всій Канаді, власником котрого була сім'я... Театон. Він понад 100 років був гордістю канадців і збанкрутував Не відчув, що той вітер несе Бо, як почув від англійського дослідника Алістера Кука В телесеріалі про США і американських багатіїв Бути успішним бізнесменом ніяка школа не навчить Це просто вроджений дар відчуття небагатьох так само, як тільки деякі вибранці стають гросмейстерами гри в шахи. Є й винятки. Мільйонер Петро Яцек – один із небагатьох. Він – мільйонований меценат української науки. Про нього написав письменник Михайло Слабошпицький. Книгу влучно назвавши «Українець, що відмовився бути бідним». Інший – це більйонер. Мільярдер Євген Мельник, син лікара-емігранта, народжений у Канаді, який на 40-му році свого життя став 15 тим із черги найбагатших канадців. Фармацевтична промисловість. Напевно, є й інші, про яких ми не знаємо. У новому шляху чи радше у краєвій екзекутиві УНО ми бачили Миколу Плав'юка, який навідувався частіше на розмови зі своїм екзекутивним секретарем УНО, магістром Євгеном Мастикашем. Плав'юк завзято працював над Організацією Світового Конгресу вільних українців. Чи то була його ідея, чи полк Андрія Мельника, а може спільна? Вони прагнули до консолідації українських сил на еміграції. Нелегко довелося консолідувати бандерівців із мельниківцями, але кінець діло хвалить. Плав'юк був обраний президентом СКВУ, щоправда, тільки на, на півкаденції, бо каденцію 1976 1981 бандерівці і мельниківці розділили на два півголовки, як злісно дехто з політичних емігрантів казав. Микола з лицем дитини, за яким крилась політична цілеспрямованість, став президентом СКВУ, а після смерті президента Миколи Лівицького авансував із посту віце-президента на президента екзильного уряду УНР. Після проголошення незалежності України він передав у Верховній Раді президентські клейноди екзильного уряду першому президентові України Леонідові Кравчукові. Нині очолює ОУН і живе в Україні. Плав'юк – добрий промовець, має політичний нюх. Далі намагається об'єднати бодай націоналістичні організації тепер уже в Україні, але не пішов слідом Конгресу українських націоналістів на шлях політичної партії. Парадокс. А може, неминучі наслідки демократичного ладу. В Україні більше створено націоналістичних партій і організацій, як в еміграції, і в ОУН під проводом Плав'юка київське відділення єретично у самостійнилось. Деякий час у Торонському бюро працював редактором відомий політик УНР.